Alhamdulillahi rabbil alemin As-salatu wa salamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa min tabiakum bi ihsanin e Umidin Allah nga madhrua rëfar nërëm dhe dhe dhe dhe dhe faal e kërkujm Nga salavda zda bëkimet Allah shofri me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familet i shokat dhe të gjithat që ndjekin këtë rukë dhe dhe dhe dhe këntë të kësaj bote Nga njërët e mëdha që kan dodh në kone për në për në mërrit Sallallahu alaihi wasallam të rëndësishme me peshë të madhe ashy kanë pas ndikim të rëndësishëm në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe misionin ti, e tij ka qenë edhe mbarveshja e Hudaybiës. Dhe në diso takim ne kemi trajtuar pjesë të kësaj ngjarje, duke filluar nga shkaça që e mundsua një mbarveshje të ktil dhe pastaj edhe disa përpika të kurreshëve për të matur seriozitetin dhe vendosmërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam por ta dëshmuar vendosmëri e tij për të, ti të hyrë Mekë ose për të thyrë me marrëveshje, jo që të delse është i dobët dhe korejsht e dëbua nuk e lënë me bët taaf meken si kërë që korejsht nuk dëshurën me lënë pejgamberin e që me hinë qabe që mos të thuët se dhe mon ka hy me forcë dhe nuk pa të mundësi korejsht me lërgun nga qabeja për me dëshmu këtë vendosëmëni pejgamberin e që me thënë e ka dërgu Othmanin, radiallahu ta'ala, anhu në meke për ta për cilë mesajnë e qartë të pejgamberit Alehi Sadhusan Dhe kërë për hapë, lajme se është vrah othmani, atër për i gamërëse me shukët ti e bën atë besatimi në quajtur bej atë rridhuan. Tek një dru në hudejbje, në në atëpem, u betuan dhe u zotuan, se nuk kanë nuk këthy për marë gjakën othmanit. Radiallahu ta'ala nuk asë kjo vrasje, konzruaj me dëverit të rathdhije madhe dhe një shkelje e gjitha përstëdruave diplomatike ta se kohad. Andaj shini satë për shambullë, këndo një shtetë dhe ma në shkelë për zure të cektorat diplomatike, atë e shtetë jetër në dërmërë në masa deri dhe në luftë, këse ka më njënët cektu me sësi komunikojnë palet me zvete. E këllajme u shkej kërrejshve se Muhammed e se më tashmë është besatu për ta marë haku në othmanit, atëre, atëre kanë pas këtë si manovër, betë me pa Vendosëmërin dhe Uadab i dërguar i Alejsa pë Nësë do një me po, vëndës mërija, a kjo është vëndës mërija ime. Atërë, e dërguan Suhejl ibn Amr, radiallanu tash për natë kohës të ka qenë sahabe, dhe i cili ishte një nga elitarët dhe u dhecit e korejshve të mekës. E dërguan për më bëmë arveshen tash seriëzisht për pegamberin sallallahu a sallam. Pas disa përpjekëve që e kemi përmandu të kemi në kaluur, që dështuan, por të cilat ishin rje, thjesht një lloj provokimi i vendosmërisë. Kur e pa pejgambëri sallallam amrin Suhel duke ardhur, doni kimi thon se Suhel është një fjalë sahel, i lehtë, i kapshëm. Tha kat sahla amrukum. Tha po fillon me u bë e lehtë çështja juaj. Si duket ata janë të interesuar për marrveshje. Don kur e pa Suhelin e kuptoi së tashmë, bëhet fjalë për marveshje serioze. Dhe ku kuptua se brasje uh, uh, e thmanë ishte veqe më një, do me thonë, ishte një thashe theme, e pa vartajta. Atër kur ardhë, Suhelli ibn Amr, u veltë të këpjegamberi sallallu sallam, dhe Suhelli ibn Amr kështuar me një tjetër, që edhaj kështuar pak maherët me tentu me bë marveshjën e pjegamberin ari një sësam, mirë për nuk patë sukses. Këta dy, ndërsa, në tëndën ku ishte pejgamberi sallallahu alaihi dhe as-Sadam, Ebubakeri, Omeri, Abdurrahmani ibn Awfe, Aliu radhiyallahu ta'ala anhum dhe disa nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasti sa, do të thonë përpjekjeve, në fund u dakorduan se çfarë duhet me përmbajtë marrëveshja, do të thonë e nënshkruar mes dy palëve. Dhe tashmë duhet që këtë marrëveshje me e bart në letër që me e nënshkrua dy palët. Onërkan negociu për çka më fol. Çka kanë pas, rreth çka po mbyrën bashkë. Dhe pasi dakorduan tashmë dashën atë marrëveshje me vendos në letër. Ata le pejgamberi sami tha Aliut radhiyallahu taala anë çeli ishte ai që e shkruante marrëveshën, tha shkruaj bismillahirrahmanirrahim. Ata rësueli tha ja zban. Na e njohim vetëm Allah. Në një kënjëm kësh është arrahman Kë është provokim, nuk le janë të me shku Amë në Allahot arrahman Në film të marveshës Atëra, sahabët Më thonë, filluon që Do më honë me ngritë zërinë, si nuk për një Kësh të amë një Allahot, nuk e fshim kërë Atër ta pega, shum, e si duhet me shku Thashkruane, bismik Allahumme Këshshruan një kërëjshet Në gjdo letra thashkruan një amë në Allahot Përmanin, mirë po kshu, Më amnin tënë o zotë i unë Kështu, par Rahmanir Rahim Tha përgambin shumë, shluja Rahmanir Rahim Shluja, shluja bismik Allahum Këj është e goditja par Po që asapët heshtën nga se Ta shmoa, eshte aty dikosht që Dhe ndëse për këtë qështje Pasaj, tha përgambin S.A.S. Aliut Shkruaj, kjo është marveshje Në shkuar mes Muhammedit, të dërguarit Allah Muhammed, Resulullah dhe Suhejli bëni Amrit atëherë Suhejli prapë dhe më honë ragaj thë pritë zbanë thë me qenë Resulë Allah nga se me të pranunë në si Resulë Allah nuk të pengujmë na me hinë qabë na me qenë të bidë nëse jitë rëgumë i Allahot në nuk të pengujmë na me hinë qabë asë nuk të pohojmë në të besojmë nuk, kem, nuk kemi nevojme vëmë arreshë e si me shuë Tha shkruje e emrin të dhe emrin e babës të të në kusht jeti, që që shë njohim në. Në si të njohim ty, në të njohim Mohamed ibn Abdillah, në si të njohim ty si Mohamed i Biri Abdellat, në si njohim ty si Resulullah. Atëre shkruje kështët. Tha për gëmë versëm Alijut, shluje Resulullah. Alijut tha, nuk e shluje Resulullah, nuk e shluje nga se ti e Resulullah. Ti e nërguare laot. Nuk ishte letë përsa me pranu, Në me lujtë Suhelli me ta. Mirë për i dirgojësim kështë e, në shka për të iksaj, nuk desh të i më marë me problemet teknike, për të kështë në formale, pa në dikim të madhë, të ke fundit, është asht, Ibiri Abdullat? Po. është Ibiri Abdullat? Po. Asht, Ibiri, po. Përndaj, nuk desh e që me humë shansën e një marvejë të madhë për gjëra formale teknikem. Atëra ka disa transmetime ku pejgamberi më së ngarkualiun tha ku po shkon Rasulullah. Qas nuk ka ditë më i mashkull dhe më lezu. Atëra domthon me gishten e tij të, të bekuar e shlyu Rasulullah tha shkruaj dhe tha Muhammad ibn Abdullah. A tash tashë i thosë mirë rëza metu djalo. Dhe filluan me i vendos pikat e marrveshës. Ka disa transmetime që kanë ardhur për pikat e marrveshës. Domthon disa ditë që flasin për kto pikat marrëveshjes Shmeçini ka thënë i transmeton Buhariu në sahjin e tij, ndër kanon nga Baraim Niazi, nga Abdullah bin Omer, e disa sahabë kanë qenë, domethënë, prezant në këtë marrëveshje. Për pikën kryesore është që kohëzgjatja e marrëveshjes të ishte 10 vjeçare. 10 vjet është marrëveshja. Kjo ishte pika e para e marrëveshjes. Pika e dytë e marrëveshjes ishte që këtë vit nuk ka umre. Këtë vit s'ka umrë, dhe në këthejhen jo këtë vit. Dërsa mund të vini vitin arë shumë me bomrë, pas një viti, me kusht që të qëndroni tri dit në meke vetëm, asë tri dit më tipër, dhe me vete të keni vetëm shpatën, nësikur se kemi thënë, shpata ishte armë personale, ajo barte një gjdo situatë, në këbaj fjallë për luftë, dhe atë të futur në këllëfe, në zguzoni me nëndirë shpatën, nga se në marrësht në prishëm atëm. Tha pjegamë është në regullën. On, kërë është e goditje, se s'ka umërë këtë vit, këthenu, gjitha i mund, gjitha i lodhje, gjitha të shpenzime, apo rëzikim, në ka këtë vit umërë. Këthë hunë, edhe kërë është e pikë që ju t'akurduan. Pikë e rallë që ju t'akurduan, të, akorduan, të ndërë, në marrështë në Udebjës, ishte se uh, në qoftë se Dikush nga banorët e mekes i bashkëngjitët pejgamerit, sërë dhe dhësa pa lejnë e kujdestarit e ti, e mund të ishte rabë e ka kujdestarit e vetë, mund të ishte fëmi e ka kujdestarit e vetë, mund të ishte burë e ka kujdestarit e vetë fisit, gjithë ku kështë nga një kujdestarit. Në që ofsa i vintë të në Medina, mi u bashkëngjitë pejgamerit, pa lejnë e këti kujdestari, e që nërmajtë a i nuk kipë të këtë lejë, Obligohet me e këthy në meke Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ndërson qofse dikosh, nga banorë të Medinës, do të iktën meke, edhe pse këtë dëmën e palin e këtësarit vetë, nuk obligohet kërë ishtë me ekthy. e këthy. Aja, këtë është përthyjë në sahabët. Haja, Rasulullah, si me e këthy vlaun tom, që ikë nga gazepi këtjune, ikë nga, nga dhune këtjune, na me e këthy, Kjo zbotë kjo, në ta ragonin. Ndërsa, tha për e gamë e shënë, shkruja. E prënaj këtë pra kët, pikë që ishte fështirë, nga pikë më atë mëtë fështire ishte kjo. Që iksh me e këthy njerë në lënë. A i këtë botë mështimanë dhe ikë nga torturat e korejshve shkanë medine. Normal, ikë nga ajo, nuk obligosh me e këthyjo në lënë. Marvejsh e ishte obligohet me e këthyjo dhe jo e kondërta, dhe jo e të kondërta, edhe këtë pik e prenej pejgamberi sallallahu a sallam. Të në vëzër, uh, kër indëgjam këtë pikat marveshje, së të shqfar marveshje ka vëllam. Beqë anesh, kur këtë parasysh, se pejgamberi sallallahu a sallam, në këtë rast, kër përbënd të marveshje, e bënd dhe nga pozicioni i të fortit, jo të dobtit. Kër njëri dobt, qësë ka pranë? Që Shqiqarë? Ma. je i kushëzumë, je i më varën, prananë, që a kime bo. Po, pejgamerëzëm këtë rasë nuk eshte i dopt, eshte i fortë, kështe fuqi, edhe autoritet, nga dhimi i tin, të gjitha betejat me Korrejshtë dhe Mekës, dhe shtirje e autoritetit, edhe të fisët e të të rabë, e bëndë të pejgamerëzëm tashtë në pozicion të favorë shumë këndë Korrejshtëve. Veçanërështë, korësh nuk erdhmë qeftë marrveshja u detyruan pasi që kuptuan vendosmërinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe kjo ishte një lloj force. Von pse kjo marrveshje kishte throb do të kuptuim në takimet e ardhshme kur do të klasin për dobitë të kësaj marrveshje zakimisht folje 4 3 4 takime kërkohej për këtë marrveshje e pasojë do të klasin për dobitë të kësaj marrveshje tash vetëm shpalosja marrveshës Mirë po edhe këtë e përnoj pegamberi sallallahu sallallahu sallallahu. Pik e radha se kësa e marveshe ishte se në qovë se këtu bëhet fjallë për marveshe mes dy palve. Apo, Mohamedi sasëm nga njërë anë, dhe koresh me të mekën nga njërë anë. Mirë po, ka ndodhë që, jorë alëherë, të jemë pies të konflikteve të dy palve edhe fisët tjera rabë. Apo, si kurse e patëm të lufta e, eh? hëndekun, o bashkanë gjithën fisët të tjera e. Eh. Marveshë se shuan të kështu. Marveshë është me zdi palve. Në qovë se ndë një fesë dëshiren me ju bashkanë gjitë marveshës nga anë e korejshve, bënë. Edhe ndë një fesë dënë me ju bashkanë gjitë marveshës nga anë e Muhammedit të sësërë, bënë. No, në ndomu po me këtë, bënë. Dhe kjo është e ende një favor i mirë i pegamasë më ka se poshtëria i pacja ju vetëm të korejshë. Po të këte gjithë, thafisë të rabit që kja hapë të rukë të mdha për punët e më të tjeshme që do të të zhvillan pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam. Dhe gjithashtu, nga pikët e marveshës ishte që gjitho antarë pjesmash në këtë marveshën, nga dy palet, thon, është obliguar për palen tjetër të të me erujt gjakon dhe pasuethi. Ska me e sulmu asë më një individuale, e asë më njërë kolektive dhe të organizuar dhe shështënore. Se së leshtë, andaj, mon të mirët kjo sërëzishtë se kjo marveshje garantan shënëtërin e pasuizë dhe të gjakot. Dhe unë shkua marveshja dhe u këthyje Suhej Lim Namrë në meke për të akumtuar korejshme dhe më thonë marveshje në finale që e nënshkëroj me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Ndërsa, të këana e pegamberit aleyhi sallatu a sall, tësran, do nëhon, filuan të shfaqen përknatësit. Lërga saj me e kundërtu pegamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Mirë po, do nëhon, kërkanin një sësarim mështes, që qecoshin shpirët e sahabëve për këtë marveshje. Nga më të zëshmet, në këtë rrasë ishte kush, Omeri, radiallahu ta'ala, anho. Dhe thënë, të janë Rasul Allah, e na këpërju dënije të fidinina, pëse na me pranu me qenë të ullë në finë të unë? Basi që Allah nga kanë njëtë me këtë fejë. Ti nga këtë thënë, së Allah komë në ndihmu. Pëse duhet na aty në me unë në slu? Dhe Pegasëm hashte, s'faltë të azjabë. Shkajtik e Bubekri, nga se omeni ishte zërit pak naqurve. Shkëtik e Bubekri dhe i e thatë njëtim, pse na me pranu? Pse na mu këtëj pa umrë? Si mu këtëj pa umrë? Pse mas me bukë këtë vetë umrëm? E kështu mëral. A tërë tha Bubekri, radiallahu ta'ala anhu, për gjithë shkurta kështë e Bubekri, i kështë shkurta të qarta. Hua Rasulullah, ajo është i dërgumë një Allahotë dhe ti veç mu është mu ka për komë ti edhe me heshti. Kaqë. Ajo është i rrgumja laot, aje din që ka përë? Dhe Omeri heshti. Kore kuptoj Omeri, pas një kohë, aty e kuptoj, se ta është u qecua, ka pak edhe u, u këndel nga, nga kjo përgjigje e bubekrit, atërë, e por ne gabimin që kisë bërë se ka folur por dita ume e Umere skapo me kurrë shoqë pejgamberi sa larg asoj. Po po te nga cilozia për këtë fe. E bën te nga kanaria që kishte. Dhe e bën të cilët janë dëshmon pejgamberin se na kemë me veten, mos mos u ngarkoj me neve. Ne jemi pastë dhe çëndrojmë me ty. Dhe Umeri radhiyallahu anhu tha për ta shpaguar këtë gabim që bونا në këtë rast, shikoni këtu kemë kemë ndirë do bin inshallah. Për me shpagu këtë gabim që e bëra, kam bërë shumë vepra tjera. Dhe me thonë, nuk e la gabova, bëm e halal e arësulloh. Ok, me halal, ja. Kam me pagua mirë, pse mori gudzim me i thonë pegaberson, qëka e të buon të? Unë e sështë dorshë, më më këtë buon. Mirë po që? Edhë pëse njeti ishte i mirë, edhë pëse sunimi ishte i fisnik, më që thadë, te gabu. Doet me pagu këtë, dhe pagoj me vepra. Shumë vepëra ka vërë. Allah e lem, qëfar ka që të vepëra? Agjërim, namaznate, dhe monë, sadaka. Atut pësashme kanë qenë. Reqatët të ndara, ditë të ndarat të agjëruara, sadaka e veçantë. Vetëm si shpagim për këtë, loj pëknacije për marveshën e hudejbjesët. Dhe posa u qecua në zërat, ta shme mbeti një problem tjetër. Sahabët ishin të veshme në ihrama, po. Asaj shnorme me, me bomere, qurbana me vete, ai kemi per mandat qurbanat. Ta çfar duhet me bëu? Mu kthyn Medina. Po mu kthim Medina nuk duhet me hera mu kthim. Duhet me bëu, i thonë an-nujun afes tahallul. Ihram është me hi në zonë të ndaluar tash. Ktu ko ndalesa. Nuk bën kjo, nuk bën kjo. Po po. Ta duhet të bëu tahallul me dal nga zona e ndaluar, nga veprimet e ndaluara me dal ndaluar, në të lejuar. Hallad tahallul. Do ndohet me jek i hramat, muvejk, normal, edhe me i thir kurbanat. Pekamersë ndohet nga të enda ati dhe i tha ashabve që nuk kam mre këtë vetë, nga se marbesha ishte ashtu ishte atë. Dhe qëth një fëtëakt, qëth një fëtëakt si shajqë, këni bujt të hallull, jek një hramat dhe thërë një kurbanat. Atëre së sahabët, hesitoni me më këtë punë, jo me e kundurësut pëkamersë nërgat sajtë. Mirë po ende disi mba një shprisë se do të ketë mundësi që të ndryshojt kjo pike marrëveqës në bërë. Që të bëjnë umre këtë vitë. Gase nuk e kuptëni pse mësë më këtë vitë mërë umre. Omurën veshë, po, po e bëjnë me leje në juaj, nësë pofutin pa leje në juaj. Ajo dilemë që e kini se flasën të tjera, se kemi hyjë pa leje, nuk është mu. Pse mësë me hyjë? Për në me ishte pa kuptushme pse këtë vitë mës Dhe përshkarkë të kësaj, sahabët pritmë edhe pak. A një dëmonë, kërë askus në këfyllënë, anë unë përpojve që nësja ti, e hajë ti ti bëndet. Nuk ishte letë për ta me e prish këtë njetë të forë që i kështë më një një dhe më bërë me hinqabe. Dhe kërë do një pegamë, prap i po një herama, nuk lëvedin sahabët dhe po. Hyrin ten, tull prap, prap ata një herama, u këthyje dhe kemi thënë, fillem atje kër është n Kanë qenë sa vetë, 1.400 vetë kanë qenë, po. Me vetë ka marë, gruan, unë musëllemen. Dhe përgjama sëmë, këtë u thimë, ka qenë unë musëlleme. Në gjithë do thimë e ka pasë, gruan me vetë e përgjambiri sallallahu aleyhi vësallem. Ate kërë e pa unë musëllem e me tërshqetsuar, përgjama sëmë, e pasë se pohem për po del, e pasë se në më honë, në shkallë nukër regu, atërë përgjama sëmë, më honë Pasa ja kupti përshka bëhet fjallë, dhe ja Rasulallah, pëse nuk del këti vetë mi hek flakë, tëherë kur banë, më së falë, heqë të heqë, heqë më së falë, asë më së kërëka nga ta, del këti vetë banë e këtë punë. E këshëvej burë saj. në sajë. Nën këto është një rallë i rëndësëshmi gruasë, në ndonë se si patë, më dhe mëhonë, me dëvërtejtë orëci dhe gudzim dhe ndikim të madhë në vendimet e pejgamberit sallallahu aleyhi ve selam. Duke s'mund të thotë po kë ka qenë lehtë, po nea pse s'ka dorë pejgamberi sa më bëkit punat? Apo. Atëroz nuk ka qenë lehtë për pejgamberin sallallahu aleyhi ve selam ka qenë të. Po on këm marr vesh këtë çështje. A e ka ka on hijti ramat më vë kuptim, atë kuptim oni kom dorë obligime tjera, kom dorë punëratu e boi pun. edhe kët punë. Si është kjo diçka që thash? Pejgamberi son shpresonte për rritje se komi në Mekë, apo ajëtën që s'ka sti vetëmra. Se ishte vumë marr vesh. Më fuajë po as sahabët për të që ai më bu të pa i pari. Atë rpegamerson kur i a tha um musamaka fi'an e, e kuptoi që po pikësh këto të mia bota. Dë bo, dhe nuk nuk i tha gruas i e ti çka po përzihesh. Ti e grua e këtu. Apo na burrat edhe ta pun ton ato. Jo jamone kësivë gruaja ti dhe e çmoi dhe e vlersoi këtë, këtë, këtë, këtë um musamast radhiyallahu taala anha. Dhe dole pegamerson e thiri berberin që i kështë të pasajmë që i qëthë dhe i tha me e ja hek flëkt ato dhe i hek i hramat e kur e panë sabat këtë gjithë spetua pasaj e panë që mori fond të këpun dhe i qëthën flëket i jekën i hramat u pasruan dhe u këthujen për në Medina kjo është mërmërës nga udejbjes të nërru lëzër një mërmërës që do të marim më vonë në gjarje do të shqyri një ka përkën marveshëtën. Dhe më thonë, marveshë e u debes është në shkru në vitin e gja është hegjëri e të. Do të mësojmë se pas më pak që 2 vjetë, dikon është qiruar me keja. Pegamesëm ka ardhë dhe në vitin e 10 hegjëri, do të mësojmë ka vdek pegamiri sallallahu sallam. Që padit e ka bua dhe haji lëmë të mirës. Do të mësojmë se përtohë Vite pak, do më thonë, dhjetë feshë më shumë është shtu numri i besimtarve, në krasim me vitet e tjera. Në no vitit i gjashë të gjiri, i bia viti i nënëmdhjet i shpallet, se po, se 13 vjetë në meke, edhe 6 më dine, a i bia nënëmdhjet, e, nënëmdhjet nga njëra onë, dhe 4 vjetë tjera, nga ona tetë 23 vjet kanë qenë në pyjet gjithapo. Ëh, për katër vjet kanë hyrë në islam dhe 10 vjet fish më shumë. 10 vjet fish më tepër, e më shumë fish, është rrit numri se çfarë në 19 vite. Edhe kjo ka një arsye të madhe dhe ka një rrymë të madhe pse ndodhi kështu. Prandaj pas u diës fillojnë punë të përshkruet dhe fillojnë gjatë me marr kohje, tjetër. Prandaj kjo marrëveshje është shumë e rëndësishme të studiohet dhe të nxirren dobi dhe ursi nga kjo marrëveshje. Në ditën këtu u hutuam së bashku në shpalosjen e kësaj ngjarje të madhe. E insolla që nga takimi i yashëm do të fillojmë i trajtuu dobit dhe mësimet që dalin nga kjo ngjarje e madhe që të mësojmë edhe ne nga kjo ngjarje dhe nga kjo urësi dhe mjeshtri e pejgamberisa për marrëveshje dhe për domthonë e uh, kompromiset e caktuara për me hap rrugë dhe me ecë përpara. Nëse është tash një kthesë e madhe në historinë e Islamit që nuk duhet më e lënë me kalu, pa pa injir dobi të ursit që neve na duan. Allahu subhanahu wa ta'ala na msoftat çfarë të bësh në vazhd në rrugën e drejtë. Allahu na pajis në ursi i matur dhe na msoft që me duhet ta bëjmë atë që duhet në mënyrën që duhet, në kohën që duhet. Nëse kemi thënë kjo është urësia, ta bësh atë që duhet në kohën që duhet. Në njërën që duhet. Allah në dhë në mësoftë, Allah në qëtë në mëtë, wa men në uëtë lë hikmëta fi qad utië këtë këtë këtë këtë. Ati që iështë dhën ursia, për dhëshimë se iështë dhënjë bëgati shumë më dha. Allah në dhështë ursia dha maturi, dhëndë të këmë në asëm zhët, jëruë dhëshë për lëftë. As-salëllë allëm a'la muhammadi wa alë alë alë